Камені, що мандрують долиною смерті У Північній Америці розташована пустеля Мохаве, відома унікальною міжгірською западиною – Долиною смерті. Це одне з найнезатишніших місць на землі. Свою назву воно дістало в 1849 році, коли через брак води тут загинула група золотошукачів. Долина Смерті належить до числа найбільш глибоких, жарких, пустельних і безводних западин на планеті. У 1994 році її територія була оголошена Національним парком. Своєю популярністю він зобов'язаний дивному природному феномену – саморушним каменям, що повзуть без сторонньої допомоги, дном висохлого озера Рейстрек Плая. Ці знамениті камені долають чималі відстані по глинистому ґрунту. Причому, здається, начебто роблять вони це за власним бажанням. Камені відрізняються один від одного за розмірами – від дрібних кругляків до валунів масою до півтонни. Багато років мандрівні валуни дивували вчених. Більшість гіпотез зводилася до того, що причиною їхнього пересування є вітер. Але ось до загадкового місця для спостереження прибули фахівці. І хоча погодні умови тими днями повністю відповідали найкращим для руху каменів, нічого такого не спостерігалося. Як вихід із непередбаченої ситуації, дослідники припустили, що під час сезонного затоплення високого озера на воді утворюється крижана кірка, що сприяє переміщенню каменів. Однак, у 1993 році Пола Мессіна з Університету штату Каліфорнія довела, що лід не дає таких можливостей. Незважаючи на зусилля вчених, поведінка мандрівних кругляків так і залишається загадкою. Дивні пересування каменів були помічені в декількох інших місцях. Однак за числом і довжиною слідів камені Рейстрек Плая явно вирізняються серед інших загадкових районів. Після вивчення змін координат 162 каменів, які проводилися за допомогою GPS навігатора, було визначено, що на переміщення каменів не впливають ані їхні розміри, ані їхня форма. Виявилося, що характер руху неабияк визначається їхнім положенням на рейстрек плая. У долині смерті була зафіксована найвища температура в західній півкулі, що становила плюс 56, 70 градусів Цельсія, а в період з 6 липня по 17 серпня 1917 року упродовж 43 днів термометр зашкалював за плюс 49 градусів Цельсія. Це світовий рекорд. Чи знаєте ви, що у долині Смерті розташовано безліч різних атракціонів і розважальних місць, наприклад, місто привидів, старе занедбане містечко шахтарів, або замок Скотті – будинок, що зачаровує своєю архітектурою.